și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie și plăcere pentru iubiți ascultători programul numărul L-009 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, programul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Luca la capitolul 1 din care vom citi versetul 21, de fapt Versetul acesta l-am avut și în ultimul nostru program. Astăzi vom mai alătura însă câteva gânduri celor care au fost expuse în lecțiunea precedentă. De multe prigoane a avut parte biserica de-a lungul veacurilor. Când și când, aici și acolo, Dumnezeu însă a avut grijă să-și facă cunoscută supremația Lui și a avut grijă să lase pe unii și pe alții să vadă cât de dezadarnicele sunt planurile lor împotriva Lui. Iată, spre exemplu, o întâmplare care a avut loc la anul 1563. Pe vremea aceea, marele cancelar al Boemiei, Joachim de Newhouse, s-a dus la Viena și a rugat stăruitor pe împărat să semneze un ordin care să poruncească nimicirea de plină a bisericii fraților. Împăratul s-a lăsat în înduplecat și marele cancelar s-a întors în Boemia plin de bucurie. Dar și de data aceasta, domnul a venit în ajutor ca să împiedice executarea ordinului. Așa după cum spune profetul, faceți planuri și nu se va alege nimic de ele, căci Dumnezeu este cu noi. Versetul acesta se află la Isaia 8 cu Și iată ce s-a întâmplat. În timp ce marele cancelar trecea Dunarea pe un pod de lemn lângă Viena, o bârnă a podului s-a rupt sub el, iar el a fost aruncat în Dunăre cu toată suita și bagajele sale. Numai șase cavaleri și cai lor au putut să scape prin înot. Unul din ei, un tânăr nobil, a văzut pe cancelare vindu-se deasupra apei. L-a apucat de lanțul său de aur și l-a sprijinit până ce un vapor le-a venit în ajutor. L-a scos din apă, însă el era deja mort. Cât privește caseta cu ordinul împotriva atâtor nevinovați, a fost luată de apă și niciodată nu s-a mai putut găsi. Mă gândesc că această relatare poate fi de folos și celor din zilele noastre, că sunt mulți și astăzi, care, pretinzând că apără adevărul lui Dumnezeu, apără de fapt niște interese ale lor personale și plin de ură împotriva altor credincioși, săvârșesc o serie de fapte care departe de a putea fi categorisite ca fiind fapte de creștini. Să nu uităm că Domnul Iisus n-a pus mâna niciodată, nici pe bâtă, nici pe armă, nici pe sabie, nici măcar pe o nuia. El n-a luat viață la nimeni, El a dat viață. Semnul unui adevărat credincios este că împrăștie viață, pace, bucurie și lumină. Un om care se ridică împotriva altor oameni, care le îi dușmănește, care îi urmărește, care vrea să le facă rău, care vrea să nimicească, se ridică împotriva unor alte adevăruri din Scriptură pe care el nu le înțelege așa, acela nu are în el sămânța Domnului care dă viață și nici de cum să ia. Să învățăm și din Scriptură, să învățăm și din pățania altora, ca să ne ferim pe noi înșine dacă ne iubim îndeajuns, încât să ne dorim binele. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm ca pe parcursul acestor 30 de minute, să stăm într-o dispoziție de așa natură, de așa manieră înaintea ta, încât să ne umplem și noi cu dragostea ta, care a preferat mai bine să meargă pe cruce decât să ne nimicească pe noi. În spiritul acesta de dragoste jertfitoare, să ne trăim viața și să ne slujim semenii de lângă noi. Amin. Și tot să mai striga în pustiu Doar poate cineva mă aude Că încă tot nu-i prea târziu Doar poate cineva mă aude Că încă tot nu-i prea târziu Treziți-vă, treziți-vă, vă cheamă un glas duios, treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Luca, la capitolul 1 deși în deschidere am anunțat versetul 21, suntem totuși la versetul 23, din care deja am citit câteva gânduri cu ocazia lecțiunii trecute, astăzi le continuăm. Vorbeam în lecțiunea trecută despre misiunea noastră de a sluji pe Dumnezeu și vorbeam că trebuie să-L slujim cu scumpătate și credincioșie, căci așa este îndemnul cuvântului atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Ceea ce descoperim este că diavolul, dacă vede că nu poate să ne depărteze de Dumnezeu, ne învață să-i slujim pe jumătate, la fel ca faraon care spunea evreilor. Aduceți jertfele aici, în țară! Sau le spune cu altă ocazie să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Sau le spune duceți-vă voi, bărbații, dar nu și copiii. Și le mai spune în altă împrejurare să rămână în țară oile și boii voștri. Toate aceste Versetele găsim în cartea Exodului, începând cu capitolul 8 și 10 în continuare. Iubiților, noi trebuie să slujim Domnului cu tot ce avem, cu inima întreagă și în clocot, cu scumpătate și credincioșie, cu frică, cu bucurie și cu dragă inimă, cu toată smerenia, cu multe lacrimi în mijlocul încercărilor, cu post și cu rugăciuni, așa cum citim despre Apostolul Pavel.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 prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea, în slavă și în ocară, în vorbire de rău și în vorbire de bine. Toate aceste îndemnuri ne sunt date de Cuvântul lui Dumnezeu prin gura Apostolului Pavel, în a doua Corinteni, capitolul 6, versetele 4 până la 8. Trebuie să te ții de slujba la care ai fost chemat, chiar dacă ai avea mult de pătimit. Și să fii conștient că nu poți sluji și lui Dumnezeu și idolilor în același timp. Idol înseamnă închipuire. Nu este cu putință credința adevărată în Dumnezeu, fără slujba lui Dumnezeu și nici nu poate face altă slujbă sau slujba amestecată, căci este scris. Slujiți numai lui Dumnezeu. 1 Samuel 7,3 Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni deodată. Într-o zi, slujba ta se va fi împlinit. Până atunci, să știi, nimeni nu poate să-ți facă niciun rău. Atunci, însă, îți va fi venit sfârșitul zilelor de pribeg, străin și călător. Adevărul creștin, nu numai că nu se teme de această zi, ci o așteaptă cu dorință înfocată. Citim, deci, în versetul acesta 23, că. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Totul este rânduit și măsurat de Dumnezeu să așteptăm în răbdare și nădejde împlinirea zilelor. Făgăduințele lui Dumnezeu sunt lumina de care orice inimă credincioasă este cuprinsă. Împlinirea lor se apropie cu fiecare zi trecută. Când ni se vor împlini zilele de slujbă, vom pleca acasă. Ce bucurie! Slavice să fie Domnul! Aici se încheie episodul întâlnirii îngerului cu Zaharia. El a plecat acasă. Haideți acum să vedem ce se întâmplă mai departe. Citim versetul 24 în care aflăm că peste câtva timp Elisaveta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot cinci luni. Observăm deci că sămânța cuvântului lui Dumnezeu a fost aruncată și după ce a trecut timpul necesar, a încolțit, apoi a crescut și la urmă a adus rodul dorit. Oricărei semințe semănate, îi trebuie un timp pentru încolțire, alt timp pentru creștere și apoi un alt timp pentru rodire. Este un timp potrivit pentru toate. Trebuie să ne învățăm să așteptăm cu răbdare împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu iar răbdarea este o latură a roadei Duhului în cel credincios. Și la Elisaveta, ca și la Sara, ca și la mama lui Samson din Judecător 13, a trecut un timp, timpul necesar pentru ca să se vadă limpede împlinirea Cuvântului Dumnezeu cu privire la ele, adică timpul încolțirii seminței. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. De ce nu s-a dus Elisabeta imediat printre oameni pline de bucurie ca să se laude cu ce a făgăduit Dumnezeu? De ce s-a reținut cinci luni în totală singurătate? De ce își tăinuiește fericirea de mamă în devenire? Dumnezeu doar dăduse harul de a fi mamă? De ce? Pentru că Elisabeta, care era bătrână și sterpă, a vrut să depună o mărturie văzută spre slava lui Dumnezeu, care făcuse făgăduința nașterii unui fiu. A vrut să arate ceva concret, ca oamenii să nu aibă nicio îndoială. De aici se lemurește timpul acestor cinci luni, pentru că după cinci luni starea de gravidă devine vizibilă. Atunci această stare poate fi recunoscută între oameni ca pe un fapt binecuvântat de Dumnezeu. Cea mai puternică și adevărată mărturie pe care poți să o aduci pentru o lucrare sau o cauză este atunci când arăți ceva concret care se vede și se pipăie. Așa dorește Dumnezeu să fie mărturia noastră pentru lucrarea Lui, pe care a început-o noi, să arătăm ceva concret în trăirea noastră. O mărturie numai cu gura, fără însă să arăți ceva practic văzut în viață, nu este adevărata mărturie și, deci, nu are niciun răsunet. Elisabeta a ieșit în public după cinci luni de la primirea făgăduinței lui Dumnezeu că va avea un fiu, adică atunci când putea să arate limpede ceea ce i-a dat Dumnezeu. Avem noi oare ceva de învățat de aici? Domnul să facă de plină lumină, ca în adevăr să învățăm cele ce ne trebuiesc și din acest verset. Și iată ce citim în versetul 25 de la Luca 1. Căci zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o cara dintre oameni. În acest timp al Harului în care trăim, orice privire a Domnului aruncată asupra fiilor credinței înseamnă o revărsare de Har, înseamnă o ușurare, înseamnă o nouă binecuvântare. Să știm bine lucrul acesta, frații mei! Iată de ce trebuie să trăim necurmat cu toată ființa noastră înaintea Domnului. Ochii Domnului se opresc numai peste cei care stau tot timpul conștienți înaintea Lui. Aceea care ies din fața Domnului ca și Cain nu primesc nicio binecuvântare și sunt departe de Eden. Sau aceea care întreabă pe Domnul ce este adevărul, cum l-a întrebat Pilat, dar după aceste cuvinte a ieșit afară, nici aceștia nu pot avea parte de binecuvântarea lui. Elisaveta împreună cu bărbatul ei, Zaharia, stăteau necurmat înaintea lui Dumnezeu, trăind în neprihănire înaintea lui. Adevărul acesta este explicat în Luca la capitolul 1 cu versetele 6 și 8. Atunci când ești înaintea Domnului, ești în lumină și vezi tot ce-ți dă și-ți face El. Îi mulțumești apoi din toată inima și îi înalți numele. Versetul ne arată că-ți zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o cara dintre oameni. Să-ți aduci aminte, dragul meu, de ceea ce ți-a făcut Domnul și să mărturisești hotărât acest lucru. Aceasta este o datorie însemnată în viața ta, credinciosele fratele meu. Căci tot ce îți face Domnul are în vedere numai mântuirea și desăvârșirea ta, are în vedere binele tău veșnic, are în vedere creșterea ta duhovnicească și limpezirea chipului lui Dumnezeu în tine. El vrea să te scape de ocară și blestemul păcatului și să te facă destoinic pentru lucrarea lui slăvită. Chiar dacă nu înțelegi lucrul acesta, pentru cât de multe ori trebuie să treci prin locuri întunecoase, să știi că ținta este aceeași. Dumnezeu are mijloacele lui care toate duc la unicul scop în dumnezeirea făpturii sale și împlinirea menirii pentru care a fost creată. Elisaveta ca femeie nu-și putea împlini chemarea ei și adică nașterea de fii, întrucât era stearpă. Aceasta înseamnă mare și grea care pentru ea, dar Dumnezeu în i-a ridicat-o cara binecuvântându-i pântecere cu rod. Și a făcut lucrul acesta pentru că ea era credincioasă și neprihenită înaintea lui Dumnezeu. Din credință vine adevărata roadă dumnezeiască și nu din firea omului. Numai roada credinței are valoare pentru veșnicie, iar ceea ce nu vine din credință este păcat. Fericit este sufletul care prin legătura intimă cu Dumnezeu aduce roadă dumnezească. Adevărul acesta l-au trei și cei doi bătrâni neprihăniți, Zaharia și Elisaveta, aflați în pragul noului legământ. Viața lor pământească, pusă cu totul în mâna lui Dumnezeu, a avut posibilitatea de a aduce roadă, prin marele hara lui Dumnezeu, roadă pentru veșnicie. Ioana lor, cerut prin rugăciune, era rodul vieților ascunse de credință. Și Ioana lor s-a dovedit roditor pentru generațiile viitoare, făcând loc Domnului și Mântuitorului Său. O binecuvântare dăruită de Dumnezeu devine abia atunci o binecuvântare adevărată pentru poporul lui Dumnezeu și pentru lume, când binecuvântarea este înapoiată lui Dumnezeu. Numai cei care prin jertfirea propriei lor vieți au văzut rostul vieții lor, vor aduce cu adevărat roadă pentru Dumnezeu. Evanghelistul Luca părăsește aici pentru o vreme pe cei doi soți, Zaharia și Elisabeta, și în versetul următor, versetul 26, sub înrăurirea și călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ne prezentă o altă împrejurare care a avut loc în vremurile acelea. Citim versetul. În luna a șasea, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Subliniem mai întâi câteva gânduri spuse în înțeles simbolic și duhovnicesc. Cu privire la numărul șase, în gândirea orientală și în spiritul Bibliei este numărul nedesăvârșirii. Putem cerceta Apocalipsa 13 cu 18 pentru înțelegerea acestui adevăr. Cetatea este simbolul lucrărilor făcute de mâna omului și simbolul îngrădirii, căci zidurile cetăților despart pe oameni și le limitează libertatea. Galileea în înseamnă cercul păgânilor. Nazaret înseamnă creangă verde sau lăstar sau ramură. De multe ori Dumnezeu pe slujitorii săi îi trimite în locuri și în vremuri care, după părerea oamenilor, sunt nepotrivite. Dar ascultarea de cuvântul lui face mai mult decât părerile noastre cu privire la adevăr. Să învățăm, deci, să ascultăm și să ne supunem în totul cuvântului spus de Dumnezeu, la fel ca și îngerul Gavril. Locurile și vremurile în care ne trimite El, chiar dacă sunt nepotrivite cu adevărul cunoscut de noi, sunt totuși locuri unde se găsește o creangă verde, cum citim despre Nazaret, care va aduce rodul cel mai plăcut și mai frumos. În cel mai uscat pământ, Dumnezeu, în dragostea și puterea Lui, va face să răsare un vlăstar verde. De citit Isaia 53 2. Așadar, în luna a șasea, deci în luna a șasea a stării de gravidie a lui Elisabeta, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Dumnezeu vedem deci că trimite pe Îngerul Gavril să caute mica noastră planetă într-o nesfârșită oștire de stele strălucitoare, iar pe această mică planetă să caute printre miile de orașe mari un mic sătuleț, fără nicio însemnătate, iar în sat, o fecioară necunoscută lumii de atunci. Vorbind despre acest lucru, un om al lui Dumnezeu spunea următoarele. Este ca și cum ai trimite un copil să caute într-un pustiu fără margini un anume bob de nisip, iar pe acest bob de nisip să caute ceva infinit de mic. Așa vedem că lucrează Dumnezeu și lucrarea Lui niciodată nu este fără rost și fără rod. El veghează la împlinirea ei. Când te trimite Dumnezeu în lucrarea Lui, nu-ți mai face nicio socoteală de a ta personală și nu te uita la piedicile care pare că sunt în cale. Acela care te-a trimis știe lucrul acesta și îți va pregăti totul, ca să nu fii împiedicat în umbletele tale. Privește numai necurmat la el și numai la el. Galileea era disprețuită de iudei pe vremea aceea, dar Dumnezeu nu ține seamă de părerile oamenilor și nici nu este împiedicat în lucrarea lui de gândurile lor. El alege totdeauna ceea ce este mai mic, mai disprețuit de lume, mai fără valoare pământească, pentru a-și arăta slava, puterea și dragostea sa. Alege lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Dacă ne amintim de întâmplarea care am citit-o de foarte curând cu ultimele lecții în urmă, cu privire la Tom, micul handicapat, aflăm acolo cu multă mirare și surprindere că Domnul alesese un copil să fi tot avut 10-12 anișori, care era și olog, fără părinți, imobilizat la pat și de acesta s-a folosit ca să aducă la viață veșnică un sat întreg de oameni, pentru că prin exemplu vieții sale a trezit la adevăr pe un domn cu mare influență în satul acela și acesta mișcat de viața adevărată a copilului acesteia în Dumnezeu s-a trezit și el la adevăr. Ce gând înviorător și plin de nădejde și bucurie pentru toți frații care de multe ori pot face pentru Domnul mult mai mult decât ceilalți care sunt cu trupurile lor întregi. Fie binecuvântat numele și harul Domnului. Amin. În versetul următor, versetul 27, aflăm ce căuta îngerul în cetatea aceea Nazaret. În versetul acesta citim că a fost trimis la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele feciarei era Maria. Iată aici o taină minunată. Feciara se chema Maria, nume care Tărmăcit înseamnă amărăciune. Și ea era logodită cu Iosif, bărbat din casa lui David. Iosif înseamnă adaos, iar David înseamnă dragoste sau cel iubit. Atunci când amărăciunii îi se adaugă dragoste, este la fel cu viața care se adaugă unui trup neînsuflețit. anume îl înviază. Așa a făcut Dumnezeu. A adăugat amărăciunii și morții omului dragostea și viața sa. Domnul Isus este viața și dragostea lui Dumnezeu. El a venit pe pământ ca să se unească în chip tainic cu omul căzut în amărăciunea păcatului și a morții, înviindu-l astfel la o viață nouă, dulce și veșnică. Fecioara Maria este reprezentanta sau partea noastră a omenirii în care Dumnezeu și-a pus partea lui și astfel s-a făcut Unirea, minunată taină, ni se prezintă în versetul acesta. Îngerul Gavril, deci, a fost trimis de Dumnezeu la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul vine la o fecioară de o curăție cu numai Harul lui Dumnezeu poate să o facă. În adevăr. Dumnezeu a pregătit pe Fecioara Maria ca să fie un vas sfânt pentru ca să poată purta cu vrednicie pe cel ce avea să răscumpere omenirea pierdută. Luca a zugrăvit o minunată icoană a Fecioarei Maria. E tabloul ei arătat în Evanghelia scrisă de el. Oricine se adâncește în frumusețile zugrăvite în acest tablou este tămăduit de boala sufletului său cu privire la închipuirea pe care mulți și-au făcut-o despre Maica Domnului și despre felul de închinare idolatră adusă ei. Un credincios care vrea să asculte în totul de Dumnezeu și de cuvântul său scris, nu mai poate primi o învățătură ca aceasta, spre exemplu, cum se zice, cu cinste să ne închinăm Sfintelor Icoane ale Lui Hristos și ale celor preacuratei și ale tuturor Sfinților care sunt însemnate pe pereți, pe scânduri și pe Sfintele vase și așa mai departe, după cum stă scris în stihira de la și acum, duminica după 11 octombrie a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea acesta este un citat și în Mitropolia Ardealului om, din 1960, numărul 34, pagina 268. Vestirea minunatei origini a lui Hristos dintr-o fecioară a fost prezisă încă în grădina Edenului, la facerea 3 cu 15. Aceeași făgăduință în care este vorba despre sămânța femeii și nu despre sămânța bărbatului, exclude cu desăvârșire contribuția bărbatului la această zămislire. Evreii au atârnat cu atâta putere în arborele lor genealogic vechi testamental originea bărbătească, încât în afară de această făgăduință, la facerea 3 cu 15, nu se mai vorbește în tot Vechiul Testament decât despre sămânța bărbatului. Cine era această fecioară, această Marie, aleasă din veșnicie, de Dumnezeu, ca prin sămânța ei să fie zdrobit capul șarpelui? Nu știm. Sfânta Scriptură păstrează adâncă tăcere în privința aceasta. Cele câteva lucruri amintite despre ea în Sfânta Evanghelie sunt înregistrate doar pentru proslăvirea pruncului ei. De ce acest lucru? Desigur, nu la întâmplare. Dumnezeu vrea să ne învețe adevărul său atât prin vorbirea Scripturii, cât și prin tăcerea ei. Credinciosul adevărat înțelege fără greutate această rânduire dumnezească și îi se supune. Scripturile sfinte urmăresc numai proslăvirea lui Dumnezeu, nu și a omului, oricât de sfânt și de ales ar fi el. Iată un mare adevăr! de care trebuie să ținem seama dacă vrem să fim creștini adevărați. Îngerul, deci, a fost trimis de Dumnezeu la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Maria era logodnica lui Iosif. Dumnezeu i-a apropiat unul de celălalt căci voia să-i dea fecioarei un ocrotitor care să asigure nașterea minunată a prâncului, la adăpost de gura lumii și să-i dea drepturile sale cetățenești în Israel. Iubiți ascultători, încheiem aici programul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul L009 și cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni cu ocazia programului următor sau ne vom întâlni cu toți împreună în fața Domnului Binecuvântat. Binecuvântarea Lui să rămână peste noi acum și în toată veșnicia. Amin.